А коли мама мене забере? Знайшовся ти, знайдеться і мама. Ходімо. Ходжу по великому місці. Ще є трохи часу, щоб купити малій книжечку. За цілий день не промовила слова. Зате ввечері приїду і мені буде затишно спати поруч з моєю маленькою донечкою. Вона побіжить назустріч і, витримавши паузу, спитає, а що ти мені привезла? Привезла жменьку цукерки від зайчика, пластмасового їжачка і книжечку привезла би цілий світ, але його не можна купити. Коли йду через парк, підбираю кілька каштанів. Вони приємно холодять руку. Ще трохи, а там електричка, сяду собі і дивитимусь у вікно. Це дуже довго триватиме. Потім впхаюся у автобус, і через півгодини вдома. Місто схоже на велетенський смітник. Ще в дитинстві мене вразив запах покидьків, незнайомий і страшенно неприємний. У селі я не чула такого. Але в парку пахне опалим листям, яке має гіркуватий смак і все переповнене цією гіркотою. Ось я, ось моє тіло, жменька кісток, шкіри і трошки крові, стара, немодна одежа, опущені очі. Просто йде собі жінка, і в гаманці в неї порожньо. Вчора вона вивертала душу перед напівподругою, щоб заплатити чимось за гостинність. Тепер підозрює, що це нікому не цікаво. Спинися, ти забула слова, які треба було сказати. Але ти їх не скажеш ні сьогодні, ні завтра. Єдина щира думка, доню, я би пропала без тебе. Я спекулюю на тобі, я затуляюся тобою як щитом. І ти вже відчуваєш свою силу, розумієш, як ти мені потрібна. Ти заповнюєш мою порожнечу, а коли це тобі не вдається, мені боляче. А тобі страшно ходити по просторих кімнатах моєї свідомості, де щось тихо квилить у темних кутках. У вісні хапаєш мене за шию, боїшся, щоб зі мною чогось не трапилось. Тобі видається моя подружка з ковою, а що б ти сказала, якби довелося їхати дві години стоячи, бо на всі вільні місця сказали зайнято? Боюсь, що для мене вже всі місця зайняті, крім того, де я твоя мама. А що б ти казала, якби увечері довго дзвонила в двері і довго чекала на сходовій клітці, а твоя приятелька не прийшла б, і тобі довелося їхати ще до одної? Для такої старої жінки, як твоя мама, це вже нестерпно. З неї досить пригод. Досить розчарувань. Восени темніє швидко. З дороги я бачу, як світиться на дворі. Ти сидиш на порозі, Маленька постать в рожевій курточці, І виглядаєш мене. І темний, мовчазний сад По твою праву руку.